Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую, друзі, за підтримку цього каналу Дякую вам за підписки, вподобайки, за ваші коментарі та, звичайно ж, за донати Української має бути більше І знову ми повертаємося до рубрики «Альфред Гічкок презентує» Для всіх поціновувачів-детективів Генрі Слезар Неприємності із Рут Гучне ляскання дверей, що зачинялися за Ральфом, вдарило Рут Між ними виростала стіна Вони обоє страждали, але нічого не могли вдіяти вони були одружені вже майже десять років і за негласною угодою ніколи не засинали і не прощалися, не загладивши якось сварку. Втім, сьогодні, коли Ральф поцілував її перед виходом, його вуста були холодними. Руд зітхнула і пішла у вітальню. На телевізорі лежала відкрита пачка цигарок. Вона запалила. Смак цигарки був гірким і огидним. Рут загасила її. Пішла на кухню, налила другу філіжанку кави і сіла. Вона знала, що буде зараз. За півгодини її чоловік добереться до офісу. За п'ять хвилин після цього він уже буде розмовляти телефоном, розповідаючи матері про вчорашній випадок третій за останні три тижні. Голос матері буде надзвичайно спокійним, коли вона відповідатиме йому. Але до тієї миті, коли вона набере номер рут, її горло вже стиснуть ридання. І перші слова, які вона вимовить, будуть звучати гірко і крізь сльози. Було за чверть десята, коли телефон таки задзвонив. Рут, нервово всміхаючись, взяла слухавку. Її прогноз підтвердився. «Ало?» Звичайно ж, це була її мати. Вона тонким, переривчастим голосом почала шкодувати і плакати. «Мама, будь ласка!» Рут прикрила очі. «Тобі слід просто змиритися з тим, що я краду, мамо!» Я нічого не можу з собою зробити. Спробуй зрозуміти це. Далі знову пішли розмови про лікарів і про поїздки за кордон. Про те, що чоловік і вона не можуть собі цього дозволити, мови не було. «Я знаю, що це хвороба», – казала мати. «Я знаю, що це погано. В наші дні...» Знаєш, краще бути вбивцею або алкоголіком. Більше співчуття, але...» Мати плакала. «Будь ласка, мамо, це не допомога. Так, ти мені зовсім не допомагаєш. Коли Рут вирішила, що розмова затягнулася настільки, що можна уже і попрощатися, вона повернулася до вітельні і сіла, поклавши голову на підлокітник дивана. Її мучили питання, як же це відбулося, і коли це почалось, чому я краду, і чи існують лікарі, якісь особливі лікарі, які можуть їй допомогти. Вона здригнулася. Вона зростала абсолютно нормальною дитиною. Її родина мала гроші, у всякому випадку вони не бідували. Жили вони у чудовому двоповерховому будинку із виглядом на бухту Сан-Франциско. І вона дуже добре навчалася в школі. Просто була відмінницею. Ніхто з її класу не приносив додому табелю з таким довгим рядом оцінок А. Їй поступались навіть дві стримані задумливі юні леді, її старші сестри. А окрім того... Слід зазначити, що вона не була зубрилою. Руд була популярна серед ровесників. Але вона крала. Крала вже тоді. Її перший злочин – це пенал Рітер. Прекрасна штукенція із потайними відділеннями, обшита блакитним оксамитом. Поцупивши його, вона припустилася помилки. Похизувавшись своїм новим придбанням вдома, і вони дізналися, вони всі дізналися, вона була злодійкою. Рут Муді, у свої теперішні 28 років, плакала у своїй вітальні над неприємностями 13-річної Рут. Ні, вирішила Рут так, як і робила це раніше. «Ні, це ніяк не пов'язано із минулим. Її минуле, її дитинство було добрим і невинним. Але питання зависало без відповіді. Чому ж вона краде? Чому? Чому вона взяла котушки ниток у магазині на Вашингтон авеню Чому вона поцупила дешеві гудзики у галентарейній крамниці? Чому пішла із магазину одягу на Четвертій-Авеню і з неоплаченою вечірньою сумочкою. Вони поставилися із розумінням. Всі без виключення. Вони зателефонували чоловіку. Вони усвідомлювали, що вона зовсім не магазинна злодійка, жінка, у якої є психологічна проблема. Все було доволі просто залагоджено. Ральф заплатив за взяті речі, у касі вибили звичайний чек на покупку. Ось її ім'я та опис зовнішності було занесено до картотеки, аби легко було впоратися із нею в разі, якщо це повториться. Об 11 годині її розбудив дзвінок. Вона навіть не відразу усвідомила, що це дзвонять у двері. Вона не помітила, як заснула. Прочинивши двері, на порозі побачила чоловіка. Він зняв капелюха, коли руд з'явилася перед ним, але це був єдиний жест ввічливості з його боку. Увійшов він без запрошення і сам зачинив за собою двері. Це була людина маленького зросту із почервонілим, можливо, навіть обгорілим обличчям. Таке буває після сеансів опромінення лампою сонячного світла. Волосся у нього... Лисніло. Одяг був так випросуваний, що мав аж надто багато гострих кутів. Здавалося, він може порізати меблі своїми кантами на штанях. «Ви Рутмуді?» запитав він. «Так». Вона була радше роздратована, аніж перелякана. Він посміхнувся, оголивши зіпсовані тютюном зуби. «Я хотів би «Обговорити із вами одну невеличку справу, місіс Муді!» Він кивнув у бік вітальні. «Чи не краще нам пройти до кімнати?» «Яку справу? Якщо ви щось продаєте...» «Ні-ні-ні, я купую місіс Муді!» Він видав смішок. «То нічого, якщо я сяду!» Він уже сідав на диван, підтягуючи на колінах штані аби зберегти свої гострі, як ножі, канти. «Я гадаю, вам краще мене вислухати», – почав він. «Це стосується вашого чоловіка». Вона присіла у протилежному кінці кімнати, стиснувши рукою комір-халата. «Що ви маєте на увазі?» «Я знаю дещо про вашого чоловіка», – сказав він. «І значно більше?» «Знаю про вас! Якщо поєднати ці два знання, можуть вийти неприємності!» Він поклав капелюх поруч із собою на подушку. «Місіс Муді», – продовжив він, – «як ви дивитеся на те, аби заробити тисячу доларів?» «Що?» – Рут була здивована. «Те, що ви чули?» У мене до вас є невеличка пропозиція. Якщо ви підете мені на зустріч, то отримаєте тисячу доларів. А якщо ні, тоді... Хм. У вашого чоловіка можуть з'явитися невеличкі фінансові труднощі. Ви розумієте, що я хочу вам сказати? Ні. Дозвольте мені пояснити таким чином. Якби ви, наприклад були керівником і дізналися, що дружина вашого підлеглого – кремнична злодійка. Рут злякано піднесла долоню до рота. Ось так, так, ви розумієте, що я маю на увазі. Це дуже змінило справу хіба ні? Я хочу сказати, що в наш час ім'я співробітника теж має значення. «Слід думати про репутацію фірми і таке інше. Ви розумієте, що я хочу сказати?» «Як ви дізналися?» – запитала Рут у розпачі. «Хто вам сказав?» «Не питайте мене про це, місі Смуді. Скажімо просто так, у мене є джерела. Але ви не засмучуйтесь, це ж хвороба, розумієте?» Як пневмонія чи лихоманка, ви просто нічого не можете з собою вдіяти. Рут жорстко глянула на чоловіка, а потім промовила. «І скільки ви хочете?» Він відмахнувся від неї рукою. «Ну що ви? Мені не потрібні ваші гроші, місіс Муді. Хіба я вам не казав? Я тут, аби не брати. Я тут, аби купувати». Але... але що купувати? Ваші послуги. Все, що вам потрібно зробити, це допомогти нам. І ви отримаєте тисячу доларів. Повірте мені на слово, ви не ризикуєте нічим. І що я повинна зробити? Я не можу вам це розповісти. Але у мене є друг, розумієте? «Саме він введе вас до справи. Все, що вам потрібно буде зробити зараз, це вдягнути капелюшок, пальто і вирушити зі мною. А вже мій друг все вам пояснить. Це зовсім легко, повірте. І ви ні на хвилину не пошкодуєте про це». Вона підвелася. «Я не піду з вами», – заявила вона рішуче. «Як завгодно». Здавалося, йому дійсно було байдуже. «Нам не так же й потрібна ваша допомога, але ми просто думали дати вам шанс». Він чи то з показним, чи то із справжнім жалем зітхнув, підвівся і взяв свій капелюх із дивана. «Але якщо ви дуже не хочете йти нам на зустріч, це не серйозно». Він посміхнувся, заліз у внутрішню кишеню, і виняв маленьку візитну картку. Прочитав напис, зроблений олівцем. Отто Мевіус і компанія. П'ята авеню, 420. Здається, саме там працює ваш чоловік. Але я... я не одягнена, у розпачі сказала вона. І тому я просто не можу зараз з вами йти. О, нічого, нічого страшного. Я можу зачекати, місі Смуді. Я, знаєте, не поспішаю. Певний час вони дивилися один на одного. А потім Рут круто розвернулася і пішла у спальню збиратися. За півгодини вони сиділи у таксі. І чоловік із обгорілим обличчям назвав водієві адресу скромного готелю у центрі міста. Рут засіла у протилежний кут сидіння, міцно обхопивши себе руками, аби приховати тремтіння у всьому тілі. Чоловік, схоже, теж не був налаштований на бесіду і не відривав очей від бокового вікна. Втім, коли машина під'їхала до нічим непримітного входу у готель, його обличчя пожвавилося. Біля дверей кімнати номер 408 чоловік промовив. «Ви заспокойтеся, місіс Муді. Повірте, вам дуже сподобається, мій друг. Він джентльмен». Джентльмен був у гарному багатому халаті і палив турецьку цигарку. Він влаштувався у номері 408 як в себе вдома, але у кімнаті відчувалася атмосфера раптових прибуттів і поспішних від'їздів. Він сидів на величезній тахті, використовуючи овальний кавовий столик як імпровізований робочий стіл. На столі були розкидані папери, і джентльмен щось писав на аркуші, водячи при цьому язиком по верхній губі. Він підвів очі, коли увійшли рут та обгорілий чоловік. Його бліде моложаве обличчя, Відразу ж стало привітним. Він щось дописав, поклав ручку і запросив їх увійти. «Ви, мабуть, Рут Муді», – привітно промовив він. «Проходьте, сідайте на тахту. Тут це єдине зручне місце». Він глянув на другого чоловіка. «А чому б тобі не приготувати, місіс Муді, чогось випити?» «Звичайно». «Що б ви хотіли, місі Смуді?» «Можна філіжанку кави?» «Безумовно!» – сказав джентльмен. Кивком голови він попросив обгорілого подати каву. Той рушив до столу із залишками готельного сніданку. «Ну і що ж, місі Смуді?» Джентльмен відкинувся назад, обхопивши руками одне коліно. «Чи все вам розповів мій друг про наш план?» «Ні». «Це нічого. Дозвольте мені вам все пояснити!» Він загасив цигарку. «Це дуже просто!» – продовжував він безтурботно дивлячись, як його товариш ставить перед нею філіжанку кави. «Нам трапилося дізнатися, що ви страждаєте на клептоманію. Ну-ну, не засмучуйте через це. Ми обоє з моїм другом розуміємо, це зовсім не означає, що ви злочинниця». «Ми поважаємо вашу хворобу. Хіба ні?» Обгорілий чоловік з готовністю кивнув. «І саме тому, – сказав джентльмен, – ми хотіли би зробити вам невеличку пропозицію. Сподіваємося, ви не відмовитеся, бо якщо ви відмовитеся, я казав їй, Гаррі, «О, так? Чудово!» Тоді цього боку справи я торкатися не буду. Але є іще один суттєвий момент, про який я дуже хотів би порозмовляти. Я хочу, аби ви пам'ятали, що, щоб не трапилося, ви у безпеці. Ви це розумієте? Вас не можуть заарештувати за те, що ми хочемо вам запропонувати зробити. Заарештувати? Перелякано ахнула вона. Ой, тихо, тихо. Ви ж розумієте, за законом ви не підлягаєте арешту за ваші дрібні крадіжки. Напевно, в цьому ви вже мали змогу переконатися. Ви крадете, тому що не можете красти. Жодної іншої причини. Це симптом хвороби. Якщо вас спіймають, ну і що ж? Ви всього лишень повертаєте крадене, ось і все. Я Я нічого не розумію. Її голос зірвався на крик, і вона насилу могла себе контролювати. Будь ласка, будь ласка, заспокойтеся і дозвольте мені пояснити. Ми знаємо, що вас затримували уже тричі. Вона відпила й теплу каву і її рука, що тримала філіжанку, затремтіла. Це означає, що вас уже визнано клептоман'яком, місіс Муді. Магазини і поліція вже все про вас знають. Якщо вас спіймають на крадіжці чогось, ну, скажімо, дещо ціннішого, аніж котушка ниток чи гудзики... Її очі розширилися, і чоловік видав легенький смішок. Я бачу, ви розумієте нашу ідею, місі Смуді. Отож, дозвольте пояснити вам наш план у деталях. Він взяв із кавового столика аркуш паперу. Ось що ви маєте зробити. Завтра в день, на першу, ви увійдете в магазин під назвою «Тревелс» на 47-й вулиці». Можливо, ви його не знаєте. Це доволі шикарний ювелірний магазин. Не зовсім такий, як Тіфані, можливо, але доволі високого гатунку. Ви повинні підійти до певного прилавка, я зображу вам його на плані, і привернути увагу продавця. Ви попросите подивитися певний лоток, я опис...